You want western this is western <music> Senyores i senyors, bon dia. Aquest és el programa número 22 del Tapesport de l'Era. Ui, ui, ui. Ara em sento molt fort, eh? Em sento molt fort, molt fort. És igual, només que em senti, que no pas que em senti molt fluix, com moltes vegades, eh? eh com deia, a més, el programa número 22 del Tapesport de l'Era independentista. Perdó, retallada, perioda. Do qui paga descansa, però qui cobra també... Programa destinat a totes aquelles persones... ...que a la pilota els agrada més a la olla. Mm. Val, d'acord, la sortida del planeta perdut de la mà de Déu... ...va anar força més bé que no pas l'arribada. Ja se sap que quan arribes d'un llarg viatge... Com el que hem fet, està clar, arriba just de combustible i amb alguns petits problemes mecànics. Res, però, que fes perillar en absolut la missió encarregada, conjuntament amb milers de bergadans que formen part d'aquesta meravellosa família bergadana. I viatja! Avui dissabte 2 de març, 2 de març de 2013, són les 12:48 minuts amb una temperatura de 9.9 graus centígrads, amb una humitat del 54% i una pressió atmosfèrica de 1017.3 hectopascals. Benvinguts, esteu a la sintonia de radiobreig emisora municipal. Avui fem Pasqua abans de Rams pel 107.3 de la vostra EFM. Oh, oh. Això sí, des d'aquí volem enviar el missatge tota la gent que encara pinta alguna cosa. Vaja, artistes de pinzell, gent totalment preparada i capacitada per fer-ho d'una simple tela, doncs una obra d'art. Vaja, que amb un pèl més d'esforç no ho deixa amb una simple obra d'art. L'empresa ha de ser més gran, realment com a ells els agrada. Haurà d'acabar sent una obra faraònica. Que genis de la paleta, barrejadors de pintura i que tot, ben mesclat amb un bon raig d'oli eh, com una amanida, són capaços de preparar unes obres abstractes d'un nivellasso que tan sols les entenen ells, capaços de canviar una merda empaparada per un bonic paisatge. I realment no sé com s'ho fan, però quan més grossa és la merda que tenen a sobre, tot i que el blanc, diuen els tècnics que en farina, saben com emblanquinar-la, vaja, el que seria blanquejar-la, quedan un furullo d'estrella més Michelin, tipus en per menjar-se'l amb patates. El nostre missatge ha de ser clar i contundent perquè aquest plat típic que acabem d'anomenar de tota la vida és per a la gent pobra, per ell és el seu destí. i Realment som qui ens el menjarem. Ens agradi o no, com tampoc ens agrada... com tampoc ens agrada pintar més del compte amb el risc de, de pecar pel mateix. Tot això ho diem, perquè hauríem d'anar modificant el calendari a les noves exigències de la climatologia, no ho sembla? El món canvia, menys nosaltres. Sembla que els seres humans ens anem quedant enrere. Tan sols ens preocupen els temes materials i els temes que no donem importància són els que precisament els alimenten i els hi donen vida. D'entrada, doncs, podríem celebrar Nadal al març, perquè ara, per ara, sembla més probable que ens faci una bona nevada. Ara, que no pla que no pas en ple desembre, oi? Que veure-la des de la finestra dins a casa, al costat de l'estufa. Vinc calentets, no em direu que no és un ple digne dels millors. Sí, <totipos> Bé, deixem estar per avui, eh? anem directe ja a passar la cançoneta que tenim pensada per avui, que és d'un home que habitualment toca country, i dic habitualment perquè en aquesta cançó el trobem tocant jazz, o això és el que ens pensem nosaltres, però com que no estem segurs, la posarem i a veure què us sembla a vostès, ok? Doncs ok, ell és Tonti Haile. No és que sigui Tonti, no, és Tom, del Tom i Jerry, no? Tom, ja m'estic embolicant, no? Tom s'ha entès la primera, no? Tom T. Hale, i la seva cançó es titula That song is driving me crazy Salutacions cordials! That song is driving me crazy I gotta hear it again First time I heard it i was with some friends It's a simple little song You can sing along With an old time melody So would you play That crazy little song Again for me Well that song Is driving me crazy I gotta hear it again First time I heard it I was with some friends It's a simple little song you can sing along With an old-time melody So would you play that crazy little song again for me? I love that part about break my heart And baby, please come home And I love that line about a hurt my mind And my beer ain't got no bone That song is driving me crazy I gotta hear it again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 So would you play that crazy little song again for me? Okay, well, that song is driving me crazy I gotta hear it again First time I heard it I was a friend It's the simplest song sing along With old time and So would you play that crazy little song again for me? That song is driving me crazy I gotta hear it again First time I heard it Hale, eh? I, bueno, és un cantant country, eh? I per la foto no és pas de, de... que sigui nou, eh? Bé, doncs anem a repassar la agenda. Són ara fa 3 minuts per la 1. Anem a repassar la agenda i ja matem la agenda abans del de les primeres parts de tot eh? perquè anem aquí en primeres parts com un partit, fem un partit, primera i segona part eh? doncs això sembla nosaltres posaríem aquí en aquest apartat, aquest 20 minuts que tenim, un quart d'hora que tenim abans de la una posaríem com si fossin el descans no? no caldria massa bé perquè els descansos vénen entre la primera i la segona part però bueno, és igual, nosaltres el fem a la primera part no? Doncs aprofitarem per fer això l'agenda i parlarem del futbol precisament dels veterans Lliga intercomarcal grup A. Partit per avui a partir de dos quarts de set Froseen Torreig. I a demà tenim dos partits, un comença a dos quarts d'onze i és a la capital E eh? Berga Navarcles i a l'altre comença a les 12 homes. dia Solsna Gironella. Perquè fa el grup C, tenim un partit i és per demà a partir de les 11: ull Estrell, cal rosal. No per de d'Ars punta de plàstica, eh? setena lliga per equips que juga el dijous que riera més són blanc o perquè fa el, el, el Parapent Catalunya Winter Cup. Avui i demà es farà a Berga a partir de les 9 del matí. ja sabeu veu ja molta gent buant pel cel. és que són aquests parapentistes eh que estan volant celebrant la seva Catalònia Winter Cup, eh? Avui i demà, a verga! Sí. Anem a repassar, doncs, a les cacs. A les cacs... Ah, uh, les cacs. Exacte, les cacs. Estava estava amb la patanca, perdoneu, eh? Preferent Barcelona grup 3, que ten un partit per demà aquí a d'Albaquía Berga, Berga da Molins de Rei. Ja sabeu, a partit de l'esquadra 10, eh, i jor més tard que la patanca i la primera provincial també a Barcelona grup 4, però també a partit de l'esquadra 10 també aquí a Berga, Berga da Sant Joan. ara sí, eh, pel que fa a la petanca, només tenim un, diguem, un equip d'aquí al Berguedà, un representant, eh i és precisament a la final de la primera divisió de la Copa President, i serà l'única que tocarem, sabeu que hi ha tres classificacions eh, d'estil amateur, doncs el eh, que fa a la primera divisió, tenim un representant a la final, es jugarà demà a la pista del Club Patanca Sant Joan de Vilatorrada, ell és el cortès Vila It's not easy, no.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 Elegància Versàtil Alta cuina Textura Sabors Varietat Vins I ara menjàs per un emportar Una cuina excel·lent per compartir uh! El celló de Calaquica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 Bé, són una i 3 minuts, abans de passar amb els companys que tenim a l'estudi 1, els autèntics protagonistes d'aquest programa, eh? abans no els, deixim, no els deixem anar, estan com lligadets allà dintre, eh? ara els passarem ells, els deixarem anar lliures, que faiguin el que vulguin, eh? però bé, bueno, ja, ho haurem d'estar en compte, eh? ja miraré de, de, de no donar-los gaire corda. Eh? Parlem del hockey ja al moment, eh? Club... El club GEL Puigcerdà ha de vèncer a vitòria per allargar la final. La final de Lliga Estatal d'Hockey GEL viurà avui a vitòria al tercer partit a partir de les 8 amb el club GEL Puigcerdà que està obligat a guanyar per allargar la sèrie ja que una derrota donaria el títol a l'Escor Auto Avendaño. Després el conjunt vitorià s'imposés en els dos primers enfrontaments, eh? 5 a 2 i 3 a 5, el primer jugat a vitòria el segon jugat aquí a la capital sardana, eh? l'expectació per a aquest enfrontament és màxima, tenint en compte que les entrades es van exaurir, exaurir ja dijous passat, eh? ojo, ojo també a llenos en aquests esports ara sí, anem a parlar ja amb la gent de dintre que tenen unes ganes, però, però <ríe> no hi ha maneres eh? botonet ara no? Aviam, parleu. Sí, sí, ja ho No sé no, es deu haver fos la llum d'aquí dins. Sí. Vale. Doncs això se sent. Tu sents, Jaume, no? Ja ho sé. sentiu tots, no? Mariona, bon dia, maca. Molt bon, bon dia, em sents bé? Sí, tens tema per avui? Has trobat tema al final? Sí, sí que he trobat tema, sí. Parlaràs d'excursionisme, potser m'ha picat un, un ocellet. Sí, el, sí és el, el cercle de muntanya que que porta la setmana plena d'activitats del Berguedà tercer cicle de muntanya que es fan aquí al Berguedà comença aquest cap de setmana Maritxell, bon dia molt bon dia a tots gràcies per tornar a aquí a estudi en directe amb nosaltres i bé, amb l'Albert sé que està manant molta feina feina, però també tens la teva sí, sí, ja faig la vas fent, vas fent com, com pots, no? Vas compaginar la teva feina d'estudis amb la que et fa fer l'Albert. Sí, sí. Sí? Eh, mana molt? No, no, encara. No, porta bé, sí. porta bé perquè has pogut aconseguir, què deia, disciplin els pilots, una... una... Bé, bueno, les categories en què competeix cada pilot. Sí? Molt bé. Sí, sí. I sé que has tingut feina extra, sí, perquè bueno, a més tampoc... de trucar amb una, amb una trucada n'has pogut passar, has hagut de fer vàries més, no? Sí, però bé, bueno, això com que m'agrada de rai... Vull dir, no és pas feina dura -la. Molt bé, Maritxell, doncs aquí res eh? Farem un quart, com sempre, d'aquí deu minutets Parlarem de la primera secció del motor eh? Amb la Maritxell Pei Que es portarà l'actualitat la, d'aquí a la Berguedà. Bon dia, Josep Bon dia eh, bueno, Tu parlaràs de bàsquet, eh? faràs la gent de la bàsquet avui eh? Sí, sí Amb el Jaume Jaume, eh, presentem la Maritxell no, ja, ja la coneixia com que la coneixies? Ah, del sí, primer veritat, dia. primer dia que no ho conegut era el Josep, que vas conèixer la setmana passada, oi? Sí. Val, val, així ja els coneixem tots, podem anar doncs a tocar l'agenda. Jaume? Sí. Què sembla si comencem pels darts? Darts hi ha partits. Darts, no hi ha partits, però n'hi haurà. <ríe> comença precisament el dia 16 de març, eh? Quan acabaran tots els partits de, totes les, de tots els esports, eh? Llavors començant els darts, perquè si es puguem omplir el, el paper, eh? A veure doncs fins al dia 16 no hi haurà partits Però anem d'en Vol, doncs Jaume Equip de tercera catalana preferent senyor masculina Primera fase grup B, vintena jornada Humble, Pardinyas, de B I el Humble Berca uh, Aquest partit on es jugarà? El Lleida Olímpics Pavelló Municipal Doncs el Lleida Olímpics Pavelló Municipal serà El carret, ens hem de ser al carrer Dins al carrer, per si algú... El carrer Camí de Miramunt el camí... A Lleida al carrer que mirem, mira amunt, eh? no mireu avall, sempre mireu amunt, eh, és per avui, i a partir de les 8. Secció estel·lar, eh? Gentlemen. Let's get ready to rumble. Bueno. Bon dia. Bueno, comencem parlant una micate pel bàsquet Porrerç i després passarem al bàsquet Berga. Ehm, um, ara estan mirant, jugaven els ons el cadet masculí contra el Llívia. Estavan perdent 10 quan quedaven 2 minuts. Bueno. Per si si tinc aquesta sencer en un partit gaire interessant perquè no hi havia gaire emoció, diguéssim, perquè no és que sigués pel partit, perquè són dos equips que estan a dalt de la classificació, sinó no és perquè era com molt apagat, ningú anava per la pilota, ningú lluitava, era, bueno, un partit estrany. Bueno, llavors comencem per la tercera catalana de, del Porreig, el femení, que juga avui a dos quarts de sis contra el, el Martorell solvin. Uh, el porreig marxa 11, 16 jugats fes Josep, fes de fer alguna cosa amb el Jaume eh? sí, sí, és veritat fer Jaume, 16 eh? jugats, 5, 5 guanyats i 11 perduts uh -huh. llavors, el bàsquet Berga sots 21 masculí amb uh, això ho Jaume el bàsquet verga sots 21 masculí sots 21 femení ah. sots 21 femení és el, eh? és el club de bàsquet porreig el club de bàsquet joventut de no. Castelldefels no no, no, no, femení no és el femení, vol dir. Si 21 femení, eh? Ah, el, doncs perdó. De masculí a Berga no el tenim, eh? No sé ni si n'hi ha. Ja. No. Si ets 21 femení, eh? Nivell no, ja, en grup 2. És el bàsquet Ribas i l'inforo de el bàsquet Berga, Seyent. I primera catalana, femení. És ai. el... no, el tercera. Sí, tercera catalana. Tercera categoria. Sí club de basket Porreig, club de basket Martorell i Solvin, que és al Cadell Astura. I ara per avui a partir de les 4:00 de sis i el seus 21 femení, recordem que és també per avui a partir de les 7:00, eh? Sí. El que vogu veure pos pues, arribes, eh? Oh, sí. Oh. sí. Llavores al seus 21 masculí del Porreig, nivell B. El Club de Bàsquet Porreig, ara sí, i el Club de Bàsquet Joventut Castelldefels. Que està en el grup 1, eh? És la vintena jornada, eh? Sí, el Porreig és que està escalant a la classificació. Ara hi ha ja abans sis anys, amb eh, 9 guanyats i 10 perduts, però juguen contra els segons, que només han perdut un partit. Dia de partit? Avui a del 7. Avui a partir de les 7, aquí al municipal, aquí al pavelló municipal de Porreig, oi? Sí. Llavors el júnior femení Nivellà, que juga avui a les 4 contra el al Centre Esportiu Sant Nicolà que aquest diguéssim que és com el Barç com o sigui com com el primer equip del Manresa, del Manresa, de Manresa eh? però molt del bé. primer equip diguéssim molt bé sí i a veure hi hauria la primera catalana del grup 2 i la 29 a jornada és la T TNA tuta bàsquet esparreguera i l'Info del bàsquet verga sí el recordem que el verga està fent una magnífica temporada primera catalana no sé si pujarà o no perquè Uh, és difícil econòmicament, suposo, però no. bueno, ja es veurà. Llavors, el partit és per avui a partir dels dos quarts de set, eh? ja l'havíem sí. dit. Eh? El júnior femení nivellà, que es juga avui a les quatre, aquest és el que hem dit del Sant Nicolau. Llavors el que masculí, que és el que us estava parlant del partit que es jugava ara a les 11, uh -huh. contra la Lívia Putxer de Verd. Uh -huh. El proletx marxa cinquè, amb quatre guanyats i dos perduts. Llavores l'infantil masculí jugava avui a un quart, a un quart de deu, no sé què hem fet, no he, pogut, no he pensat a preguntar, contra el FC Martinenc. Bueno, jo crec que aquesta temporada serà molt important pels jugadors de, bueno, aquesta segona fase, perquè és un equip que està acostumat a perdre sempre, no perquè siguin dolents o bons, sinó perquè sempre són quatre d'una edat i, i totes les restes són un any més petit o dos i, clar, juguen contra nens que els hi passen un pam si no és ben culpa seva, ja estan en una categoria força ball que clar, no hi ha tant nivell i potser jugant contra equips que els tenen el mateix problema, i han començat a guanyar no sé què faran aquest cap de setmana però bueno, és important per això llavors, a l'ACB partit molt important pel bàsquet Manresa després d'anunciar el fitxatge per tota la temporada Ferran Lavinya i del Joan Creus, el fill del Chichi Creus no sé si et sona Ferran Lavinya té una Manresa sí, però ara està tota la temporada Llavors, el Joan Creus, que estava al Barça B, ara fitxarà per la resta temporada, està fent una bona temporada amb una mitjana de gairebé 10 punts per partit, 3 o 4 assistències, i jugarà contra el seu rival més directe, que és el Lagunaro, que va, van empatats de partits guanyats, partits perduts, però em sembla que per punt avaràs guanya el Manresa. Deixa't dir algú estrès deportiu amb la Manresa, abans sí. has d'acabar el pacient de la Manresa, eh? Jo també tenia una cosa al Manresa, Digue'm. no sé si és el que tens tu, però que ara han fet un... Com que deuen falses diners, sí? han sí, fet sí, un això. programa que es diu 40 anys, 40.000 euros, 40 dies, que consisteix en que o personalment o en col·lectiu, amb un grup d'empreses, pots aportar de 10 euros fins a 50.000 euros 5.000 euros, i a canvi tens recompenses, com fer-te una foto amb un equip, amb l'equip, i que et surti amb unes pantalles que és una baixa pista, et regalen articles, et pots entrenar amb l'equip, desplaçar-te amb l'equip, dinar amb l'equip, bueno, depèn de la donació, sí. tens un premi o un altre. És com, com una marató. Molt bé, és sí. això, sí, sí. Llavors, bueno... Recaptar eh, diners. Sí. sí. En laguna a Bàsquet Manresa juguen d'un quart de vuit, eh, d'avui, però... Uh, ficava allà uh, S'emetrà en televisió Però no he acabat d'entendre quina televisió farà Si entreu a cv.com i us hi mireu Segurament podreu saber la televisió un partit molt interessant A Bàsquet Manresa ATV, LTV Es cal Televista Jo tinc aquí en el diari vale. És que jo no he acabat d'entendre Per la televisió basca diguem Sí llavors el futbol club Barcelona bueno, el, Barça, el Barça juga contra el Caja Laboral bueno, ja se sap dos, 200 equips d'Europa que juguen demà a les 12 el Joventut que ve de guanyar al Manresa recordem aquells últims penons dos minuts del Manresa contra el Font dos quarts d'una també demà molt bé Josep eh, res més de la gent del bàsquet no. doncs veu eh, què okay, podríem parlar una miqueta ens falten dos minutets podríem parlar una miqueta d'això la qüestió aquí és avançar eh? avançar, avançar, avançar eh? mm. Da futbol sola Tornarem amb la primera part, parlarem del futbol sala femení, Jaume, i començarem per la tercera femenina, grup 2, 17a jornada. Les fonts Unió Esportiva, Futbol, Sala Trens, Cacerres. El camp un jugaran aquest partit. El poliesportiu municipal Les fonts Perquè l'àrbitre no el tenim, eh? No, no. La prèvia no estava disponible, no se sabia l'àrbitre que era, perquè fa ahir al vespre, eh? Aquest partit, però sí que sabem l'horari, que jugarà demà a partir de les 11 del matí. Les altres noies que juguen avui és el primer de la divisió femenina, 21a jornada, ja homes que són el futbol sala Gironella i la Universitat de Alicante. Doncs això que dit el Jaume, amb la confiança que dona el triomf aconseguit dissabte passat a la pista del Mostoles per 1 a 3, el futbol sala Gironella femení té avui a casa a partir de 2.47 un complicat enfrontament davant de la Universitat d'Alacant. Els dos equips estan separats per només dos punts a favor de les Alaca Alicantines. Per tant, en cas de victòria local, avui les Gironallanques escalarien almenys una plaça a la classificació i se situarien sisenes, i més ben col·locades de cara a la classificació per a la Copa d'Espanya. A La primera volta al futbol sala, Gironella va vèncer a Alacant per un ajustat 2-3. a 3. Pel que fa al tema, l'altre tema, eh, que també importa perquè fa al futbol sala Gironella i el Barguedà, doncs Anna Costa Guardonada, la jugadora del futbol sala Gironella, Anna Costa del Castellvell de Castellvell, perdó, rebrà dilluns en el marc de la segona gala de les estrelles de la Federació Catalana de Futbol el guardó corresponent a la millor jugadora catalana de futbol sala de l'any passat. La festa tindrà lloc a partir de dos quarts de vuit del vespre a les instal·lacions de l'antiga fàbrica d'AM a Barcelona. Digue'm, Josep. Que, bueno, el futbol ha guanyat el Sergi Busquets. Però quan bueno, vaig sentir parlar i això, uh -huh. que són els dos estils de futbol. I doncs de bàsquet no bueno. saps? De bàsquet jo no el vaig trobar, només va haver-hi futbol. Que no surt de bàsquet, si no... Sí. Jo... Avui ha partit, del sí. Barça. Sí, que als quatre. Ah, només només donen premis de futbol? No, no. no. avui a les quatre. Quan... Jo estic sí dintre partit. Sí, sí, quan acabem d'aquí, jo vaig, me vaig a dinar i veuré dinar, mimaginau sí. a les quatre. Bueno, però no, que és un... No li, és un clàssic que no hi dona molta importància eh? És un clàssic que es va fotre la setmana passada eh? sí. Una mica el resultat de la setmana passada Aquesta setmana em queda com greu, eh? Que passi el que El problema no? del Barça és que ara només tenen uns inicial. Hauria de tenir variants, tàctiques bueno, sí. Més que tàctiques sinó més sí. jugadors va, no. Perquè l'Alexi juga malament Perquè clar, té el hàndicap que sap Que sí. sortirà els últims 20 minuts no. poder, poder hauria no. de jugar no. el Villa A no? sí. vosaltres, no us, us agrada això del Barça? Mireia, ai, Marxell Sí, sí, sí. Sí? Sí. Què et penses tu? Penses com nosaltres en aquest tema? Crec que, que va fer una mica de pena Va jugar una mica com el Milan no? Com el Milan no? sí, eh? sí. Una mica de partit així És que no tens gaires ocasions no. sí. A la tornada de la Champions Haurem de suar i esforçem-nos molt per passar I també, perquè ara a més a més Diuen que el Xavi no L'has anat de 10 o ah, sí. 15 dies, 12, 15 dies. Potser ni pel Milan no està eh? No estarà pas sí. No però jo crec que aquest no és el problema principal el problema principal és que el Milan es tancarà darrere perquè més és un, un equip que està molt ben organitzat els mig campistes i els defenses estan molt tancats darrere i el Montolivo és, és el que seria el Xavi que et porta la pilota de la defensa a l'atac i clar, com que estan molt ben organitzats darrere és molt difícil fer els gols. aquest serà sí. el problema més greu sí, estem tots d'acord sí. es tancaran aquí Llavors, bueno, si estem tots d'acord, no ho batallem més eh? Anem directe, ja ara sí eh? Anem a parlar La primera part I sense ens de moment Del motor, del motor eh? I en aquest cas, avui amb la Meritxell s'estrenarà eh? S'estrenarà ja quasi, quasi com a Diguem com a, a Com seria això eh? Principal, no? periodista principal no? Com a reportera principal No, de, no sé com, no sé com dir-ho eh? Sí, ja, ja ho deus eh? Algo així és, no? Tot i que Robert em va comentar que volia tenir, tenia dos entrevistes, una la tenia segurada sí. oi?, amb el... Amb el Francesc Cotxarrera. El Francesc Cotxarrera. Sí. Uh, I em va dir que tenia que ser per a la primera secció. Saps ah. alguna cosa més, tu, Maritxell? No. No et va comentar si era per primera o per segona tu? No, no, no. Que, que vindria, però... No. però no em va dir res més. No em va dir res més. Que sàpiguen de la nostra uh, que tindrem un pilot precisament del Baixes, eh, de Baix, eh, Navàs, eh, ben sí, propet no, és... d'aquí, però que... Um, ell entrena, com seria, ell entrena amb el Bueno, és, és, el, és un pilot nostre del motoclub. És un pilot de sí. motoclub baix Bergada, eh? Sí. I, i això i això que, això que, que té que veure aquí, no? Vull dir que que no sempre pla... cada pilot està o sigui, sí. apuntat amb un, amb un motoclub, una associació, doncs, sí. per les inscripcions de les proves, pues s'apuntan. Uh -huh. Ajà. No. Sí. Motoclub. I, i hi n'hi ha un altre, un altre motoclub aquí més avall o alguna no, cosa? em sembla que sí que n'hi ha. Aquí n'hi ha algun, sí, no? Sí. És estrany, doncs, aquest pilot ens hi hagi tirat més una mica, més cap amunt, cap avall, Sí, no? bueno, tenim més que som de lluny. Sí? En tenim un de Ter que és el Francesc Mataró, motocross. Sí. Que és molt bo i també, amb aquí, bueno, amb nosaltres. I també d'altres de Manresa també estarà amb nosaltres. Molt bé. Bueno, això és ja de la... De la de la bona feina que es fa aquí, no?, el Motoclub Baix-Bergadà. Sí, sí, suposo que, és... que si venen és, és per alguna cosa, no venen per... Clar, que no és una empresa de 15 dies, que fa 15 dies que està en funcionament, no?, que ja sí, porta els seus anyets, no sí, ho deus de el... saber-ho sí, sí, sí, aquest any van fer els 20 anys. Aquest any vam fer 20 anys, sí, eh? Sí, sí. Doncs molt bé, eh, escolta, doncs, què, volia... què, què podríem parlar de, de novetat? Doncs mira, aquest cap de setmana es fa la segona prova de... de les categories d'adults del Campionat de Catalunya de Motogross... Uh -huh. em, o sigui, són uh, la categoria d'elit MX1, MX2, el Sots 18 a la MX3, 4 i 5 O sigui, aquí tindríem el Joan Noguera de Casserres, uh -huh. que competeix amb, amb Sots 18 amb una de 250 Sí i, I suposo que el Ramon Serra també perquè fa l'elit el Montserrat també d'aquí, de, de Porret. Sí, però ella corre, corre amb una que més alta, no? El sí, Ramon sí, Serra... el Montserrat Mèlid és el més... El Mèlid, sí. què és això, 500? No ho saps. Quina, Six, taps, o quina... 650, em sembla. O 6,5. Sí. Ara serien el 250, que és el, el que s'arrenc, no? Sí, que ha hagut de fer un, una, una adaptació perquè l'AMSAT corria amb 125, ara que està en 150, i clar, és un, una moto mè, pesa més i costa més s'estrena sí. aquest any amb el 2 i mig, no? sí molt bé, ve com li va li... sí, sí, de moment la primera prova a fer quart mm -hmm. d'Uniu, també està bé sí. Val, on la van fer la prova? la primera prova a la Pobla de Malfet i aquest cap de setmana fan al Menar que és de Lleida sí uh, al Menar? sí, Lleida ah, molt bé uh, alguna cosa té més? Maritxell? sí, doncs com a novetat vaig, em vaig enterar que la Sara Sánchez de Lloronella pues, l'han agafat amb un equip que es diu Team pel Campionat de Catalunya de velocitat. Ahà. Uh doncs, -huh. pues, sí. no sé, va fer molta il·lusió que una noia d'aquí al Berguedà pues, que pugui pugui córrer al Campionat d'Espanya. I podríem parlar amb ella? Jo crec que sí. Sí? Uh, bueno, doncs uh, aprofitarem alguna estoneta, un dia d'aquests programes, uh, endavant, i parlarem amb ella abans, veiem ja si li interessa, i parlarem amb ella d'això, perquè a eh, nosaltres sí que ens interessa, perquè està clar, uh, okay. el Campionat de Catalunya... Quantes proves ja ha en de Catalunya, se sap? Espanya, Espanya. Eh? Ah, d'Espanya, campionat d'Espanya. El CEP, campionat d'Espanya de velocitat. O sigui, sí. ah, val, l'havia campionat de Catalunya. És sortit tots al Mar Marc, bueno, tots els nens. Clar, sí. clar. Ella, quants anys té, era? Eh? Ara, ben bé, no sé, que tingui 16, bichet, 16 com 17 anys. 16, 17 anys. No sé. I ja no. fa anys que corren moto. Sí, sí, que ja sap, bueno, clar, des... Clar, clar. I Exacte. a on corria, on van a córrer aquestes noies així, a, a, a, a, a la velocitat A Motocross dius, mira, te'n vas aquí a Viau Te'n vas aquí a la muntanya no però... Home, hi ha Castellolí, hi ha diversos sí? Però que t'has d'anar més lluny Quan estàs al costat de casa Molt bé. I ella quina accedida ha si de córrer? És moto 3, Moto3 Moto3, deu ser 125 Tu sempre coneixies una... -no, no, no? una, una noia aquí Aquest any en corria una De dona a Moto3 No? Sí, dos. la Maria... Ah no, sé. ah, no em surt el conor, però sí. Clou. Ah, sí, o sigui, seran dues, ara? No, no, però eh. Moto3 de... Yes. Mundial. Sí, sí, Mundial. Ah, vale, Moto3 Mundial, vale, i estem parlant del Caminat d'Espanya, sí, vale. Sí, sí. Molt bé, molt bé. L'any passat és... el masculí va guanyar el germà del Mar Márquez, mm. l'Àlex Márquez. Ahà. Uh -huh. El masculí, d'Espanya. Sí. Carai. Què més, Maria Txell, sí. què més? Doncs que ahir va... va començar el Panda Ride amb un equip del Berguedà. No sé com, què és, no, no sé què és el Panda Ride. Bueno, és com un... És un raid que es fa... O sigui, es va sortir de Madrid i van cap al Marroc. De Geziras i van a Casa Blanca, em sembla. I són 100, 100 pandes que porten 20 quilos uh, de material escolar per donar a vale. la gent, o sigui, també és, és una forma de, de solidaritat, d'ajudar. I... Una cosa estranya, clar, no tenen GPS. O sigui, d'anar només amb la brúixola i amb mapes. Molt bé, antic, sí, sistema sí. antic, no? Hi ha, doncs, hi ha un equip d'aquí del, del Berguedà que és de, que surt de l'Escola de Sant Francesc. Ah, sí? Sí. Ah, molt bé, el seguirem, doncs, no, sí, sí. Bueno, s'acaba el dia 9, és curtet, però... S'acaba sí. el dia 9 de... Març. Sí, sí, va començar ahir. Va començar, començar ahir, sí. I ho trobem estrany, no?, aquest raid, perquè que sortim d'Algeciras, després que on tiren, cap a traversar al Marroc, han de, de feixar un barco, no? Home, sí, sí, que fan sí, la sí, prova, va. és com si fessin allò a al, al París-Dàcar, que feien les, sí. les, les, diguem, la primera, la, la primera, que era, sí, la primera cursa, feien, feien, sí, feien sí. unes tonteries per allà a París, no?, i després anaven els cotxes viatjant fins, a, fins al Marroc, sí, sí. no?, i això deu ser més o menys segon any, no? Sí, sí, clar, amb uns pantes que no sé gaire s'hi aguanten. Serà molt bo. Però, però, però, i, I quants són? Quants són a cada equip? No, el pilot i el copilot. Pilot i copilot, hi ha dos. I em sembla que no, por, no porten gaire, se no, no sé. Que bo, no? Sí, sí, estreny. <laughs> molt bé, doncs, bueno, aviam, podrem no informació, Maritxell. Sí? Podrem aconseguir informació d'ells. Si De l'equip Sí, si, si, si, si estan tan primitius, fos, es perden allà al barroc. No, sí, sí, ja aconseguiré informació, sí. Sí? Vinga, doncs, següent tema, Maritxell. Bueno, tenim, clar, és que aquest, aquest de Berguedà, Berguedà no és, és de Súria, però Josep Garcia està al campionat d'Espanya d'Enduro i es, es, es disputa Santiago de Compostela. Perdona, perdona, Maritxell, que... No oh, estàs a l'hora, no. Tenim l'Albert, ens ha arribat l'Albert i hem fent les indicacions que vol que troquem amb, amb, amb, amb, amb el primer protagonista eh, de les trucades serà el Roger Ballús, Albert Aviam que no em sent És el Roger Ballús el primer protagonista que parlarem amb ell? Eh? Sí. Vale, vale, sí Marxell, perdona, què m'estaves dient? Uh, sí, que un pilot de Súria pues, que es disputa aquesta setmana el Campionat d'Espanya d'Enduro a la Santiago de Compostela molt bé. Juntament amb, bueno, amb el, el Levant Cervantes, ja noms més... Una de les proves que tindrem precisament d'aquest campionat d'Espanya aquest any aquí a sí, Porreig. Sí, a Porreig. Molt bé. Per cert, us he de dir als horaris de, de demà de la prova, de la prova, eh? de la prova del, del motocross del Manar, que la Meritxell no sé si els ha dit. No. Eh, aquest matí han hagut els entrenaments de totes les categories i demà les curses seran de les 10.45 a les 11.10 Uh, MX2-18 uh, uh, 25 minuts més dues voltes com sempre bàsicament de les 11.20 a les 11.45 la de MX1-elit uh, 25 minuts també més dues voltes i el mateix passarà amb la d'MX3 passarà a les 11.55 a les 12.15 i la segona cursa serà de les 12.55 a la 1.20 25 minuts més dues voltes MX1-18 uh, MX-elit de 1.30 a 1.55 Eh, MX3 de 205 a 225 i de 235 a 255 MX4 i MX5 que només faran una tanda i l'entrega de premis serà doncs, un quart de quatre. 4 els pilots del Motoclub Baix-Bergadà i abans de, eh, de parlar amb el Roger Ballús nois, recordeu que el pilot de Sant Fruitós, Carles Xeca, va començar doncs de mala manera aquest campionat del, del món de Superbais, recordeu eh? Eh, el Manresa després d'haver aconseguit la poli el dissabte i amb molt bones sensacions va caure en la primera carrera de diumenge i es va donar un fort cop al cap que li va fer perdre el coneixement durant un bon rato. Per sort, eh, hem de dir també que Marco Melandri, per moltes crítiques que pugui rebre, el va auxiliar de seguida, i molt Marco Melandri, penso jo, sí, perquè sí, va anar auxiliar sí, seguida, perquè el Carles va quedar a terra estès. I es eh, bo dir que el Carles ja fa anys va tenir un cop molt fort de l'embre d'operar del cap també d'una un... mena de coàgul de sang, si us en recordeu farà molts anys, però se m'enganxa el cable ara ja està <ríe> fa molts anys va tenir un fort for cop al cap que vam d'operar a vida o mort aquí a Manresa, si us recordeu, quan estava corrent amb 500 en no una MotoGP, per tant, doncs, no és bo que hagués donat un altre cop al cap va ser traslladat rapidíssimament a helicòpter a l'Hospital de Melbourne on va ser sotmes a un TAC i diverses proves que van descartar doncs, en aquest cas una, una lesió greu aquesta primera cursa a Phillip Island la va guanyar el francès Gilbert Gintoli eh, la primera i la segona el nord irlandès Eugeni Laverti, la segona amb tots dos amb, amb Aprilia Jim Taylor és líder amb 45 punts és el primer líder del Mundial i per cert, que podem veure aquest Mundial de Superbikes per eh, televisió espanyola eh, pel seu canal TeleDeporte la corta és del 2013 al 2015 ja vas a ser Josep tenim problemes, eh? no, tenim problemes no, no, no, jo no sempre tinc eh? de problemes sí. tinc problemes amb un cable que se enganxat <laughs> a la cadira mentre la cadira se s'ha enganxat pel coll Albert I, ja està, aixem-la Bueno, hi ha problemes? Bueno, no, sí, no, no tenim doncs resposta. Doncs truquem Francesc. Truquem Francesc ja? Sí, home, sí, truquem Francesc, Venga. que té ganes de parlar. Uh, també us diré, eh, vau estar atent al ratllespint de Sant Julià, nois? No. Ni deia, no? No. Doncs repassada, repassada de Josep Maria Membrado, uh, va aconseguir la victòria amb bastanta facilitat, sobretot després de l'abandonament d'Albert Turriols, i eh, dic passada perquè va guanyar tots els trams, que eren el Coll de la Mansa, Coll Saplana, els va guanyar la primera passada, la segona passada, la tercera passada i la quarta passada, la cinquena passada i la sisena passada. I a cada, i a cada passada es va es va, doncs, diguem, es va sopar all mateix, eh? O la primera passada, per exemple, va ser un 6-22 en un tram, i la següent ja va millorar d'un segon i mig. Què et sembla, Jaume, això? Com no ho veus? No, és que quan dius passada sembla que diguis pesada, no pesada. pesada, pesada. <laughs> Pesada, la passada que li fotrem al medi d'aquesta tarda Primer, Josep Maria Membrado eh, amb el Mitsubishi Segon, va quedar Albert Llinàs i Àlex Aron també amb Mitsubishi, a 23 segons 3 dècimes Tercer, Climent Domingo i Venceslau, a 23 segons 8 dècimes només a 5 dècimes i com us deia, doncs va abandonar Què passa ara, Josep? No estàs quiet, eh? Què passa? No funciona un Tira-la terra, home eh, Doncs Però, això que dèiem Alberto Riols va acabar abandonant no. Doncs anem a parlar amb un home que ens ve molt de gust parlar-hi, perquè jo veig parlar l'altre dia, no està massa content, i ha coses que estan passant a la federació que no li semblen massa bé, i n'opinarem i mou. Francesc Cotxarrera, bon dia. Bon dia. Estàs ara mateix al Carràs, eh, Francesc? Sí, estem aquí al circuit del Carràs, provant la moto ultimant els preparatius per la setmana que ve que tenim la primera cursa de Caminat d'Espanya i estem acabant de posar tot a punt. Primer de tot, eh, gràcies per atendre's, Francesc, eh, feia temps que volíem parlar amb tu, ja era hora, perquè després de haver guanyat 5 campionats eh, <ríe> podria que parléssim amb tu, no? Eh? Vas començar el 2005, eh, recordem, i sí. n'has fet via, eh, n'has fet via perquè has guanyat 5, estem al 2013, per tant, els 3 primers... Què va ser el primer any que vas guanyar? Eh... No, no, el primer any no, no, no, no. el que bueno, la passió que que portem a sobre doncs, bueno, uns ganes doncs, al el final els resultats, doncs, bueno, costen però apareixen i sí, sí, el primer any vaig fer, vaig fer quart i el segon any ja vaig fer el subcampionat, campió de Catalunya el segon any i el primer campionat d'Espanya el, el tercer any. Molt bé, posem-nos en situació. Avui, en teoria, tu Uh, si tot hagués anat bé, hauries hagut d'estar començant ja el Campionat de Catalunya, perquè hauria de començar aquesta setmana el Campionat de Catalunya. Però problemes amb la federació, uh, en aquest cas amb un provador de pneumàtics que és Metzelda, pues han fet que sí. el ser tu pilot Michelin no permetin... Uh, perquè Metzelda diguem que és la competència directa de Michelin. Jo sí, no tenia entès que Metzelda era uh, una segona marca de Michelin. No, no, no Metzeler és una segona marca de, de Pirelli oh, oh. Eh, no, no de Michelin I clar, en aquest cas, doncs, bueno Jo aquí, doncs, és, és un dels que Entre d'altres, el que ha sortit perjudicat, no? Eh, això de la monomarca, doncs, bueno eh, Es va fer d'una manera, doncs, que les altres marques no, agrada eh, no va agradar massa No van tenir opció a poder presentar una oferta a les altres marques Perquè fos monomarca i bueno, d'aquesta manera van, van aplicar doncs, metge directe eh, com a proveïdor de pneumàtics del campionat i d'aquesta manera doncs, clar, les marques eh, l'està descontents eh, amb, aquesta, amb aquesta decisió de la federació doncs, i com a pilot doncs, Michelin doncs, van dir que, que no podia participar en aquest campionat perquè bueno, era pilot Michelin en la qual cosa a mi em suposa ajudes doncs, eh, importants de cara al campionat d'Espanya, el campionat de Catalunya com era abans i, i com havia de ser o com serà, no ho sé, no ho encara, de cara al Mundial. Clar, eh, clar perquè en teoria, segons he pogut llegir i he pogut entendre, la federació sembla ser que ho ha fet per, eh, en aquest cas, per ajudar altres pilots, perquè la, les tasques fossin més fàcils en els temps que estem, però en aquest cas, tal com no tu, ho ha perjudicat. De, no, no és que ho ajudat, sinó que ho perjudicat. Sí, ells ho han vengut una mica, l'argument ha sigut doncs, que el tema dels pneumàtics doncs, de cara a la, a la compra del joc de pneumàtics doncs, era, era més econòmica. no? Però està clar que aquí darrere doncs, hi, ha, hi ha un tema de, doncs, de fiabilitat de les rodes de duració, hi ha un tema de treball de suspensions, hi, ha, hi ha tot això no?, que de cara a un pilot, això li provoca una despesa molt important i que ells no, no, no han tingut en compte uh, han argumentat doncs, que només uh, de, de, de, del tema compra ja surtia més econòmic i amb això ja ho ja han argumentat així no? uh, d'aquesta manera doncs Francesc uh, el que farà serà el campionat d'Espanya íntegre. Sí, sí, sí. íntegre comença la setmana que ve uh, de quantes proves es compó uh, bueno, de moment n'hi ha 5 proves i n'hi han dues per terminar encara N'hi dues a l'aire que encara no sap on seran. Ja en tenim cap a Catalunya d'aquestes cinc proves? Sí, uh, de les 5 tenim possiblement una Gramunt uh -huh. i una aquí al circuit del Carràs. Molt no bé. Per Sí, sí, correcte. Per tant, les comarques de Lleida n'hi dues, diguem-ne, <ríe> quasi bé. Perquè ara n'hem de l'altre a Gramunt. Uh, Clar, I el Mundial, uh, és, és, uh, o sigui, és probable que puguis participar en el campionat del món? Sí, eh, hi havia un patrocinó molt important doncs, que, que l'any passat ja ens va, vam fer un programa de quatre curses a la qual bueno, el Mundial és molt, és molt, és molt complicat no? I, però bueno, eh, al final l'última cursa del Mundial que vam participar vam poder fer setens, que és un resultat excel·lent i bueno, estàvem molt ordinats per aquest any eh, ja que el Mundial l'any passat també era monomarca Uh, Golden Tire, que és una marca doncs, que també era molt complicat de posar la moto a punt i clar, nosaltres corríem a Espanya amb Michelin i al uh, Mundial d'una altra marca i això doncs, et fa que haiguis de canviar la conducció i fer molts canvis a la moto que per, per un pilot és, és complicat això tot això. I en els temps de crisi que estem és, és complicat també pel tema dels patrocinadors, per o potser és més flexible és, és, diguem, és un campionat el del món a nivell dels altres campionats d'elit, de, de, o és un campionat que és més assequible per molts pilots? Bueno, és com totes les disciplines, no? Hi ha no, els quatre primers que són pilots doncs, que viuen que d'això... Que cobren? I que és mo, és molt, sí, és molt difícil <laughs> arribar allà on estan ells. Clar i bueno, després l'altre, doncs, bueno, és, eh, és, una, altra, és una guerra doncs, de segona divisió, no?, que oh. és on, es, on estem vosaltres. Privats que us aneu, us aneu mirant de, de competència. Sí, però com, tu dius, però com tu dius, clar, són moments molt difícils i ara, doncs, costa, costa molt cobrir un pressupost eh, per, per, doncs, per fer un mundial complet, no?, perquè, bueno, tenim inscripcions, tenim preparacions de moto, tenim, o sigui, mecànics, eh, has de portar, doncs, eh, un equip Uh, a darrere que, que faig una feina molt ben feta i clar, tot això són costos. Molt bé, doncs Francesc, eh, si comença la setmana que ve et desitgem molta sort. La moto què, bé? Bueno, sí, que ve? Bueno, sí, aquest cubant. any tema han fet un canvi important eh, Uh, és, un any, és un any de canvi de, o sigui, de, de, de motor, xacis és, és tot diferent i bueno, uh, ens toca treballar una mica més del compte i bueno, l altre, l any passat teníem, ja feia 3 anys doncs, que anàvem a la moto pràcticament hi van haver pocs canvis i ens la coneixíem molt bé però no, estem, estem treballant amb l'equip uh, magníficament i ho estem posant tot a puny i eh, potser al principi ens costarà una mica més però confiem que que tot, que tot surti bé i el Mundial doncs bueno, eh, ja en parlarem, ja està tot a l'aigua aviam, aviam quan quan podem quan podem sapigar alguna cosa estem, estem a l'espera, a veure què podem fer molt bé, estarem al cas amb Francesc Gutxerrer doncs, si pots seguir aquest Mundial i evidentment el seguirem i el Campionat d'Espanya doncs ja amb si estàs de molta sort eh, i pots estar dalt de tot i lluitant doncs, per les primeres places Francesc moltes gràcies, sí. continua a la moto eh, deixa-la a punt i molta sort doncs de cara a la setmana que ve la primera cursa doncs, moltes gràcies a vosaltres. Molt bé. Adéu. Hagi bé, adéu. Vinga, gràcies. Que vagi bé. Déu. adéu. Per cert, sabeu que és el Supermotor o no? No. No sé o què és. No. Tu saps aquelles motos que van de costat sempre que sembla que, que semblen un cavall desbocat? Sí. Que van agafats al millar i van de costat? Doncs pues això és el supermotor. És un circuit, un nou, sí. bé, un nou. Ho han donat moltes. Ah, allò que és... Allò és com... Acosta't, amigui, Jaume, sí. Sí. És com no sé, al Terra i al Terra aquí, que és Sí, que hi ha una roda que Enquinau. va estar sempre, eh, que sembla que vaig patinant sempre, doncs llors supermot. Ah. Doncs allò, cinc vegades campió de, de Catalunya, de Francesc Xirrera i fa Catalunya. I aquest any prova sort el campionat d'Espanya i el Mundial. Aviam si està de sort. Home, si diu que va fer setena... un setè lloc a al... l'última prova de l'any passat, sí. ha dit? Sí, sí, està correcte. Molt està no bé, està no? molt bé, eh? Sí, sí, perquè és el que dèiem. Els quatre primers d'abans són els que tiren, eh? Això és com MotoGP o com altres disciplines. És com, és com la Lliga Espanyola, hi ha el Barça i el Madrid i tot això. I els altres. Sí. <ríe> bueno, a veure, fins a la segona secció que serà curtíssima vale. perquè sí. tenim molta, molta, molta, molta feina per rascar, eh? El Roger no l'has trobat. Mira, són... no, passen no minuts de dos quarts. Hem de passar la segona part de la publicitat, hem de passar la Mariona, hem de fer tot el futbol i hem de fer, i hem de fer... Acabem el futbolsal abans de la publicitat, eh, Jaume? Com a la jaume... publicitat, Pep, que estem en, en crisi. Tercera divisió per hem de passar, perquè no hi ha ni duro, eh, i volen, volen, volen això, eh, volen, volen calés. Tercera divisió territorial, grup 3, quatorzena jornada, Jaume? Centre Montserrat, Xavier, 1904, Club Esportiu no. i el... Sí. sí. Sí, sí, perdona, xoma ja, sí. El i el futbol sala Jardineria Correu Caseres B. El Cam on jugaran aquest partit. Cente Montserrat Xavier. I el àrbitre Ger Germán Muñoz Rubiales. Aquest partit és per avui a partir de un quart de nou, Segona divisió territorial grup 2, 14a jornada, Futsal Cerdanyola B, la pobla de l'Illes Club de futbol sala. El camp... <laughs> Institut Can Sharau. I l'àrbitre... Daniel Nova Ferrandíf. Aquest partit és per avui, a partir de dos quarts de set. Anem a repassar a La primera divisió territorial, grup 4, catorzena jornada... La Palma, futbosa de Pessima que Serres. El camp... Pavelló Municipal, La Palma de Cervelló. I l'àrbitre... Marcial Rodríguez Carretes. I... <ríe> I aquest partit es jugarà avui, a partir de les 8. Següent, Jaume... Preferent catalana, grup 3, 14... Oh, no, no, no, no, no, el següent dintre d'aquesta primera divisió, eh? N'hi ha un altre. Eh? Ai, no havia vist. Club, club, futbol, sala, ciutat de Berga, abrera, club esportiu. El camp un aquest partit. El pavelló municipal d'esports de Berga. El, no tenim àrbit. A l'àrbit tampoc el tenim, no hi havia la, la prèvia disponible, eh? Uh, però aquest partit sí que sabem que, que no sabem que no sabem, MSM, eh? que no sabem, eh, perquè és pel 21 d'abril com està webs, eh? les webs de la federació. O sigui no eh, posem, posem que jugaran avui a partir de les 12 del maigdia dia. Tolma, acabem, Preferent Catalana Grup 3. Que és la jornada? 14a jornada. Vaganès, Sant Lorenzo, Unió Deportiva Futbol Sala. Al cam junarà aquest partit al pavelló municipal de Bagà. També sense prèvia i tot ben nominat tot ahir, eh? El partit per això també serà per avui a partir d'un quart de sis. Residència Sard Montmartí de Porreig.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 dia no dir estar aquí dir. Mariona, Mariona. Vinga Mariona, com vulguis Hola, hola, hola, hola Què tal, com esteu tots? Doncs pues bé, aquí esperant Esperant, esperant, la, teva esperant, esperant la teva entrada Esperant la entrada, Mariona Clara. Evident ja... <laughs> Sí, sí Doncs bé, sí. Doncs avui esperaré del cicle de muntanya podeu connectar-vos a www.cicledemuntanya.cat per més informació. I és que portem una setmana plena d'activitats a Berguedà, eh que sí? Què he fet? Perdona, digue'm. De bo, sé eh? que portem una, una setmana plena d'activitats aquí a la nostra comarca. Sí, sí, sí, i tant. Sobretot en les mitjans relacionades amb l'excursionisme. Portes, portes un mes treballant en unes seccions molt guapes, Mariona. Moltes gràcies, m'alegro molt que t'agradin. Això... Me'n recordo perfectament de la primera, que va ser a l'esquí nòrdic. Sí. Esquí al okay. pi, te'n recordes? Esquí al pi. Doncs la setmana que vi pararé d'alpinisme. L'alpinisme, la setmana sí, passada ja no vas tractar el tema del parapent. Aquesta setmana estàs tocant el tema de l'excursionisme. De no sé, no sé. Sí, sí, Tocant-lo, però uh, per les puntes el tocarem avui, eh? Perquè... Aquest proper dilluns comença aquest cicle de muntanya, una setmana sencera de projeccions, xerrades, taules rodones, exposicions i concursos amb la muntanya com a eix central. I és que aquest és el 30 aniversari del cicle que celebrarà del 25 de febrer al 3 de març a Porreig. Gironella i Berga hi haurà joves aventurers com Cesc Grau i Núria Montmany amb la travessa del Pironeu Català amb esquís figures punteres en el món de l'escalada com Rafa Balillo i Xavi Ayuso l'alpinista i productor de l'audi visual d'Albert Naudín presentarà una expedició d'exploració a uns cims de l'Hinalaya Indy i finalment la cluenda del cicle la realitzarà el conegut alpinista basc, Álvaro Novellón i la protagonista bargadana, campiona del món de l'Ultra Rallys, Núria Piques, acompanyada del fotògraf professional Juli Bové faran una projecció de la cursa Cavalls del Vent i què és la cursa Cavalls del Vent us preguntareu doncs, bé, doncs aquest fotògraf Veganès del Juli Bover oferrà una projecció de fotografies com la, com la xerrada que farà de Núria, Fiques, amb aquest audiovisual que plasmarà el sentit més ampli de cursa de cavalls al vent. A les edicions de, del 2011 i 2012 i a través d'aquest reportatge de fotografia esportiva des de la vessant fotogràfica d'autor, serà l'incomparable parc natural del Cadí Moixeró que si us interessa i aneu a la xerrada us podreu plasmar de tota aquesta natura no? i bé la llibreria de Vic Montanyà de llibres estarà present en aquestes xerrades de tota la setmana en una exposició de llibres relacionats amb el tema de la projecció de cada dia hi ha d'altres llibres de muntanya és a dir com més informats estiguem millor perquè sabrem totes les rutes que podem fer en les nostres muntanyes que tenim a la nostra preciosa comarca i és veritat perquè com més ho coneixes més ho saps i més saps què pots fer ho sé per experiència eh això a més a les xerrades també es realitzarà el boter concurs de fotografia digital de muntanya amb els premis dels 3 classificats és a dir si us interessa doncs ja sabeu on heu d'anar Què et sembla? Molt bé No s'haigut gaire digues, fem, no Aquests concurs de fotografia són molt macos perquè agafen paisatges molt bonics Sí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 per entrar en aquella jungla, eh? perquè és que el, el que fa el que greu és que vas a caminar i veus que hi ha, hi ha un munt d'arbres secs i morts que s'haurien de netejar i, i no es netegen, i després hi ha els incendis que tenim. No? Marina, I és veritat que la setmana que ve vas a Israel? Sí, la setmana que ve no estaré aquí molt lamentablement, perquè estaré a Israel, a una conferència de pau, que hi haurà el Toni Uler, Simón Pérez i de la ambaixadors de, de la Casa Blanca, Carai, Mariona, ma molt bé, no? I jo... Podries anar amb el micro de Radio la. Porridge. internacional, Mariona. Ai, moltes <laughs> gràcies, maritxell. Carai, ostres, sí, sí, d'ara, porta, porta un detallet, porta un detallet d'allà. De sí, sí, jo eh? aniré... Alguna entrevista yo, molt de i sí. diré, well, um, I'm from Radio Porridge and I would <laughs> love to uh, hear you saying... Um, Radio Porreig, so. i si no pots doncs, porta'ns alguna cosa, d'una botiga o comprar alguna cosa, així te'n recordes no sé. <ríe> Compreu un rellonge, perquè així, com, així començarem els programes alhora Com vas a Israel dius? Sí, sí a Israel bueno, uh, Mariona uh, L'única cosa que diré és que de cara a la setmana que, que ve, que sí que hi seré que O sigui, jo, jo no seré el dia 9, no hi seré, hi seré. però el dia 16 no hi seré perquè seré real. Va o sigui, i el dia que ve faig fai una, anti, una anticipació del meu tema que serà l'alpinisme i és que l'alpinisme és un esport que consisteix en ascensions de muntanyes elevades generalment en un cert grau de dificultat i considerat és a dir que ja us enfoco amb el tema que parlaré la setmana que ve Molt bé Mariana, moltes gràcies, una vegada sempre repassada l'agenda del futbol, Jaume Doncs que ben repassada i que vagi bé aquesta agenda, eh? <laughs> Um, però abans diré una altra vegada hem tornat a ficar a la web de la Federació Catalana de Futbol i no, tenim, doncs, no tenim ni partit ni resultat pel Club Futbol Sala Ciutat de Berga um, tots els partits que juga aquesta setmana ells tenen un, hora, un horari que és pel dia 21 del 4 no sé que fos un partit que s'hagués suspès tampoc ho posa aquí si sí, és un partit que s'ha jugat abans tampoc posa el resultat no en sabem res, o sigui que no en sabem res, de, no direm res més del club futbol Salà de la ciutat de Berga pel fa aquest cap de setmana el que sí direm és la uh, l'agenda del futbol Jaume, i començarem per les fèmines eh, per les noies que és el tercera segona divisió femenina, grup 4 18a jornada Montmajor Futbol Club Castellnou Unió Esportiva el camp? Municipal Montmajor és un camp de terra i l'àrbitre? Javier Aguatil Aguilera Aquest partit és per demà A partir de les 6, aquí amb un major Següent Turalló, club de futbol, porrets cl Club esportiu El camp Zona esportiva municipal Torelló gesp amb gesp artificial. Ojo fa. les orelles, árbitro. El Jeraudí -ger el Gerardí Bonsta. No, el no, Osapi, no, no, els àpins. T'estimo, el mira. Digui, zapinada, aquí, eh? ja, va, va, però Estava mirat No, no, no, no nom. Si, si complicat. No digues els cognoms, comença pel nom. És el, no, és el nom. És... És, el nom Pep, és el nom És el Mustafa, el Gerardí, el Gerardí. Molt bé, Jaume. Ah. I Gerard, no, no. I Gerard no Gerard? Me cago, ne. Ara anem per la quarta catalana, Jaume, canviem, eh? Anem amb els masculins. No hem dit A -ho. quina hora jugaran aquest partit, Jaume, que han dit les noies? Um, a les 12. A les 12 quin dia? El dia 3 de 3 de 2013. Demà a les 12, sí. eh? Sí, demà. Demà a les, no... les, do... les noies a les 12, eh? Quarta catalana, grup 1, vintena jornada. Oh. No. no, no hi ha partida del Belga, descansa No fotis Sí, si foto Bueno, doncs pues no, no, anem pel següent doncs, Si no hi ha doncs... Descansa A veure, descansa, no? Anem pel següent, Jaume El Cacerres Club de Futbol I el Vilar de Club Esportiu <fixi> Al camp, al desert, on jugaran aquest partit? El desert municipal de Casserres. Al desert municipal de Casserres. Si fot el fre que feia aquestes màs que serà al desert. Espero que hagin aplanat les dunes que sí. hi havia. Alar... <ríe> <El> <ríe> Vitràs, jutge del duel? El Rubel, Robert Faquete Alexandre. <ríe> Molt bé. Robert Faquete Alexandru serà el jutge, Jaume, anem a repassar com, com, com es per un van per la classificació Tancacerres com Vilada Començarem per l'equip local Tancacerres que, que marxa Quina posició? Tretzena, Tretzena. Uh. Uh, Quants punts? 12 Quants partits ha jugat? 18 Quants n ha guanyat? 2 quans ha empatat? 6 quans ha perdut? 10 Quants gols a favor? 43 Quants gols en contra? 42 43-42 43-42, eh? eh? I el Vilada, el seu rival, marxa... A la dotzena posició. Una posició menys. Eh? Sí. Un nervi derbi superigualat, eh? Quants punts? 14. Dos punts més. Quants partits ha jugat? 17. Això sí, ha jugat un partit menys al Vilada, eh? Cal que Serres. quans n'ha guanyat? 4. 4. quans n'ha empatat? 2. Quants n'ha perdut? 11. Gols a favor? 18. Gols en contra? 37. Uh, Vam dir que les segones estadístiques sí. tenim sobre el paper Cal que Serres portava tres partits perduts, un empatat i un guanyat. El Seda, això no ho hem dit, l'Alceda... Va... Un moment, Jaume, eh? El Vilada porta dos partits perduts, un de guanyat i dos partits perduts. Ara o sigui, sí. Sembla que l'últim que ha guanyat ha sigut el Cacerres... Uh, esperem un bon resultat i un bon partit eh? l'alçada és de 618 metres l'alçada de Cacerres és això 618 metres L estat del cel Jaume ha la probabilitat de precipitació un 10% la quota de neu estarà instal·lada sobre els 1.300 la temperatura mínima voltarà pels menys 0 graus i màxima? 13 El vent bufarà Del sud A quants quilòmetres per hora? 10 I l'índex de Ratxo Zuba serà... 3 3, que és un índex... Moderat És un índex moderat ja, eh? Aquest partit, aquest derbi serà precisament per demà, a partir de les 4 de la tarda, a Cacerres Següent, Jaume és que una estaves en la mateixa sintonia. Següents, Alma, avui. Continuï bufant, a dormir. Següents, Alma. Montmajor de futbol club Navas, club esportiu. Uh, camp. Municipal Montmajor. L'àrbitre. Edgar Cardoso Vilana. Allà. Aquest partit és perdit per avui a partir de les 4 de la tarda aquí a Montmajor. Següent. Sant Llorenç de Moruns, Club Esportiu Porrets, Club Esportiu B El Camp, un jugant en aquest partit Municipal Sant Llorenç de Moruns L'àrbitre David Rodríguez Cortina Aquest partit és per avui, a partir de les 12 de no, no, no em miris, perquè sí. es... no. Anant bé, ja ha acabat eh? 12, 1, 2, estan a punt de caure eh? Tercera Catalana, grup 7, 22 en la jornada ben preparat, eh Porreig, Club Esportiu, Pare, Guinness Puig, Club de Futbol. Aquest partit jugarà en Nagón, a quin camp? Al Municipal de Porreig. L'àrbitre? Sergio Peña Rico. A jugarar al Municipal de Porreig demà a partir de les 4, segon. Següent. No sé, sí, millor Rico que pobre. Que mal. Que mal. Jaume, plau que no acabarem, eh? Sant Pedro, Club de Futbol, Gironella, Club de Futbol, Atlàtic B. Al camp? Municipal Josep Guardiola. I l'àrbitre? Roger Ferrarons Jover. Aquest és per demà a partir de dos quarts d'una següent. El Banc Club esportiu Car... Cardona Club de futbol a camp Mu del Banc. L Àrbitre Robert Gómez Herrera. Comèiem aquí juguen al Mu municipal Duban demà a partir d'un quart de cinc següent. Nàstic de Manresa Club Sant Salvador de Cercs Club de Futbol. Camp Nàstic Park. L'àrbitre el baraca variable Bueno. el partit és per demà a partir de les 5 de la tarda segona catalana grup 4 22ena jornada Olímpic La Garriga club de futbol Gironella club de futbol atlètic doncs, Olímpic La Garriga Gironella Gironella una setmana més minbat per les baixes juga demà al camp de l'Olímpic La Garriga a partir de les 4 en un partit considerat per al tècnic gironellenc Xavi poses com un de 6 punts així de clar l'Olímpic La Garriga és un rival el directe per la permanència. Al qui li portem 3 punts, en cas de victòria, els deixem molt enrere. Rafa i Àngel de la Concepció són baixes per sanció. I Moina Gareda és dubte d'entre els molts lesionats de les darreres setmanes. Poses, recupera, uh, Guirife, Guifre Dalmau. Ah, T'has deixat el camp i l'àrbitre. Ah, ja ja l'he dit. Quan municipal, no? municipal La Garriga. Ah, el camp. La... Municipal La Garriga. I l'àrbitre? David la Vera Bielsa doncs pues ja ho sabeu com deiem aquest partit és per demà a partir de les 4 a la Garriga primera catalana grup 1 22 en la jornada Aviar Unió Esportiva Cerdanyola del Vallès Futbol Club al camp municipal d'Avià. i l'àrbitre Josep Barceló Prats doncs el que ha de ser el darrer partit de la jornada matinal de l'Avià com a local, l'equip Berguedà té demà a partir de les 12 la visita ni més ni menys que del líder Cerdanyola. El partit no arriba en el millor moment per l'Avià, que ja porta 10 partits sense conèixer la victòria, quatre empats i 6 derrotes, malgrat que es manté només 3 punts de la posició de la promoció de 100. Per enfrontar demà el Cerdanyola, demà no, eh, Prat no podrà disposar del sancionat Sergi Soler i Bernada, ni tampoc dels lesionats Joan Noguera i Miguel Aleix Revilla. És dubte també per lesió. Doncs anem a passar a la segona part de la publicitat. Quan falta, falta falta ben poquet, com sempre. 5 minutets per acabar. Som una part de la publicitat. una bottom. part del motor, Robert. Eh? No, no jo només penso en speaker quan ha de queda el nom dels àrbitres. Ja, ja, ja som uns quins camps. Ja, ja, ja has fet el speaker, Albert. Sí. No, no, bueno, Estaves hem... pensant ara. Sí, sí, física, a no. mi que no en vinguin amb aquests noms. Árbitro! Eh? A... No, el nombre. Àrbitro. No. El árbitro. árbitro. Ara has estat al teatre d'arrencar-lo. La cara que posaves, Albert. M'estava imaginant l'Speaker, jo. Avui només em falta més d'això, perquè avui estic molt emprenyat, més que posi aquesta. Ah, també, escolten, parlant d'aquests dos, per cert, s'han tornat a trobar, eh, finalment han engegat el cotxe, eh, s'han tornat a trobar en el Ràdio d'Espanya d'Històrics, que ja estaven corrent l'any passat, ahir Sainz encapçalava la classificació, Carlos Sainz i Luis Moy estan corrent amb un Porsche, eh? Eh, al final han deixat el Toyota allà per aparcat perquè no s'engegava, i ja estan corrent en un Porsche, i... Uh, estan liderant avui, uh, falten dos trams estan liderant la prova amb bastant margens sobre el son classificat, per tant, més que res s'ho van a passar bé, eh? Nois, uh, anem per feina, uh, MotoGP MotoGP, bé, uh, estem ja també els penúltims tests de pretemporada uh, trobem que aquest dimarts hi van bé entrenos dimecres, dijous, a Cepang dimarts, Dani Pedrosa van anar per feina va aconseguir el temps, seguit de Jorge Lorenzo de Calcratx, l'ou Eh? aquest va ser la revolució temporada passada i yeah, aquest any mm. també ja serà no una revolució sinó que ja una realitat perquè més jo crec que hauríem de pujar un equip amb més qualitat perquè està sí, en eh, segona marca de. 7 Sí, oficial, no? I llavors tenim el tro de Cervera que va quedar en quarta posició castellà està allà eh, amb l'onda cada dia l'està posant més a punt El dimecres li va prendre el relleu Jorge Lorenzo som va ser el Dani tercer el Marc i quart el Rossi I el dijous els últims entrenaments eh, amb un mica de pluja i això va ser interessant que el Dani marqués molt temps en puja va ser el Dani primer segon el Marc a set mil·lèsimes mireu si va trobar el ritme eh, tercer el Lorenzo i quart el Rossi el coach Kraslow va estar en tot moment allà i també eh, vull dir que el millor ritme de cursa va anar Jorge Lorenzo per això penso que és qüestió ja també eh? sí. que creieu aquest, jo crec que serà l'any Pedrosa eh? l'any Dani, no? Sí. va quedar molt fort l'any passat sí. podria ser que ha madurat ja, té una moto sí. feta Perquè, a la seva mida a més, el problema del Dani és que va, quan va caure Dani va esvalcionar i va agafar por perquè ja al final d'any l'any passat va perdre la por que li feia perdre les curses. L'ha perdut. Per cert, eh, eh, Jaume, no sé, Josep, no sé en quin microparles perquè en tens dos. Ni em proui la una de <ríe> vista. Sí, sí. sí, una una sí eh? I tu què opines, Marichel? No, ja és l'any del Dani? Jo crec que sí, espero. Un sitjo uh -huh. fora. Sí, no? Cal sí, s'ho mereix, s'ho tinc la suadera de do, dos monllals dos, dos a mig, un de ser 25 anys si la puc canviar. Amb aquell color blau, aquell sí. eh? sí. color blau amb les estrelles, no direm quina companyia de la funció és, però <ríe> aquell color blau, sí, va ser, va resar, va resar, va resar. I penso que aquest any és l'any del Dani Pedrosa. Ja que han canviat una miqueta el color de Repsol, és l'any del, del Dani Pedrosa. I en Fórmula 1 també parlarem perquè aquesta setmana des de dijous també es fan els últims entrenaments de pretemporada, els testos oficials de la Fórmula 1 al circuit de Catalunya, per tant encara hi podem anar avui i podem anar demà. Hem de recordar que el dia 28 van engegar, doncs, en aquest cas, varios pilots, en aquest cas Hamilton, Massa, bueno, Weber, entre d'altres, i eh, dir doncs, que han provat, en teoria, doncs, amb, amb bastanta pluja. Massa va simular cursa, em sembla, que el cursa. 28. cursa. Hem de dir, doncs, que, això, que hi havia tantes males condicions al, al circuit català. Tot i això, Mark Webber va ser qui va marcar el millor temps el, el dijous, eh, seguit de, de, de Lewis Hamilton, i el bloc de les més voltes va ser Lewis Hamilton amb 106, divendres va ser Roman Grojean apuntant fort al Lotus altre cop i eh uh, millor temps va ser doncs, per Nico Rosberg amb 113. Uh, Grojean la... el millor temps les més voltes va ser Nico Rosberg amb 113 el Ramon Grisandria l'any passat però al final també va acabar punyant-se la primera volta de cada cursa Sí, això també i avui doncs, eh, ha acabat ja la sessió matinal a les dues començarà i a les cinc acabarà eh, Lluís Hamilton ha marcat el meu temps com diu el Josep ha, eh, ha simulat qualificació ha fet un 1-25 seguit d'Adrian Sutil que ara ens diràs que és de Adrián Sutil el 21 seguit de Massa i Maldonado, vull en aquest cas va quedar setè i per demà, últim eh, jornada de testos de la temporada abans d'arribar a Melbourne Uh, hem de dir, doncs que demà hi haurà en Sebastián Bet, en Jenson Bat, en Fernando Alonso, Nico Rosberg, Kimi Raikkonen, Pastor Maldonado, uh, Paul Dirresta, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Charles Pic i Jules Bianchi, que tant el Bianchi com el Dirresta han fitxat última hora, un per Marussia, l'altra per Forza India. I l'altre per Forza India. Torna l'equip que... Correcte. Com ho veieu, no?, És, doncs, ara que falta ja una cursa, <laughs> ai, uh, un dia de proves per, per començar el Mundial. No sé, mai que Molta parafina, no? Molta parafina dels cotxes. Em vaig assustar veure que el Lonsa estava 5 segons a no, la primer, però no, bueno, ell no, mateix no cas, ja ho has, sí, sí, sí, ja has sí. mentit. No em que... cas de cap. Que dient... Pues, que... Ni Betel quart, perquè Betel i va fer quart, sí, no, sí. no em cas. No em cas de cap perquè són testos, no saps ni quina càrrega... De... Sí, sí. Eh, per exemple, hi van haver moltes banderes vermelles durant la setmana perquè heu de pensar que molts cotxes quedaven parats. Per què quedaven parats? Perquè feien proves de combustible. Aviam si arribaven a menys, una gota menys, una gota més. Aquest s'ha quedat parat. Pam, la grua, treu la bandera vermella. Pam. I per queden parats. No ah, es queden parats han, perquè tinguin problemes de motor, eh? Han canviat, ah. han canviat, el Ferrari ha canviat, com se'n diu, els escapadors, crec. Els escapaments. Sí, els va sí. ja, que fiquen una tovallada quantitat. Sí, una la molla. Una, sí. <sí> una tecnologia punta de... Bé, doncs jo, si em permeteu dir-ho, crec que Lotus va bastant més bé que no pas... Jo crec que és motor Mercedes qui guanyarà. Ja veurem, jo ja no tinc res. El uh, que si sí, crec que és que la primera cursa s'arribarà amb 7 marques possiblement per poder guanyar, eh? 7. No sé si seran el... 7, seran 7. No ah, podem parlar amb el Roger, Pep? No. No l'hem trobat, eh? No. Malgratament, ja no, ho si podem trobar per mèrico. la setmana que ve. Molt bé. Doncs, bueno, doncs això és tot. Volem veure com acaben els testos i, bueno... Fes calmar-se. Sí. Sí. <laughs> Sí. La Barça? La Barça. Fem una porra, fem una porra. O sigui, jo ja la tinc, la mateixa que el resultat de dimarts, eh, però l'inversa. Bé, bueno, la mateixa, la mateixa, sí. la mateixa igual. Jo no. un a un 4-0. Sí, ah, no, va, no, un 4-0 vols que foti el Madrid? 6-0. Home, haig pogut dir 5-0, també. No, home, no, com vols que em 4-0? No, Barça, Barça. Doncs eh, 4, eh. 0-4. 0-6. 0-4. Sí, això. 0-6. Jo? Sí? Sí, tu. Jo, mira, que guanyo Barça. Sí, no? 0-1. Ai, que <ríe> ara m'ha robat. A 0-2. A 0-2. A es despel·lim, eh, fins al dissabte vinent, a partir de dos, tres quarts d'una, molts patonets i... A... A... A... A... A... A...